Goizbegin biostegun eta ikbein kasetarian bat egiten dugu eta goizuntan ere ala eginen dugu. Egure endaiako estudioetatik horbait itego maite ubidia garakoa, egunon? Egunon. Eta zidu ez de panxika dolo egunon zuri ere. Egunon. Beraz, haipatkudun uh, lehen uh, Gaia, eh, bakea, bake prozesuaren aritik izanen da. Ipache Euskal Eritik delegazio bat eh, joan zen justizia ministeritzarekin biltzera, toht, bazirene txegarai, tubiana, berroko erigoin, bru eta finosaz, adibidez, ujiaren uh, emeretian zen hori, lan eremu bat, ideki izan Euskal presuen gaiaren aztertzeko, ala ejandu azteko bakibideak. bideak. Etaren, eh, ah, egin denetik, jonden apiriletik, bigarren bilkura izan da aparixen, delegazio Kideak, galdegi diote, Paris-Cheri eh, Keino Azkarak etorditezen abenduaren bederatziko manifestalia intzin. Eri diren presoak, kondenak bete dituztenak libratziak galdegi, di, galdegiten dute lehenik, abenduaren bederatzia intzin hori posible ikusten duzu, ja, maite, ubiria. Bueno, nahez, nahez, no, delegazio horren parteide partaide, ez beraiek, bai duztela informazio batzukuk ez ditugula. Bo, e, bon, ikusten de, delegazio e, horrek mezu argia pasatuzuna eh bere azkeneko bilera hortan, berez dagoeneko uztailan e, bertan izan zirenean e, dagoeneko esantzuten, ba ezin zela gehiago itxaron. Eh, delegazio parte lagibatekin hitz egiten berak esantzun E, ba, nolabait esaldi batean laburbildu zutela ideia hori e, ba, justizia ministroko ordezkariari erranez ba, Euskaldunen e, ba, nolabait edo egutegia edo erlojua ez dela hasten kontatzen e, oain e, gobernu berria e, e, dagola efrantzian, baizik eta maikaz gerostik badagola Euskal Jendartearen enaia hori edo naikeria hori aldaketak ikusteko presoen e, aferan zentzurtan Ba, nolabai presio gisa nikuzte dute azaldu zutela ideia hori, ba aldaketak orain eta horri bar direla, doziarrak mai gainean daudela, e, justizia ministeritzan badakite zehatz mehatza zeintzu diren eman beharreko eh urratsak albideratzeko aldaketa hori eta bai, pentsatzen dut e, ba, gutxine, de horrekin hitz egin dutela Parixen, gauzak azkar fite mugiarazteko. Denboraren kontua aipatzen dute us usu, eh? bake gileek, frisezki urte batez, aldaketak izan direla janduzu, eh, maite, ubiria, atik guti, egin eh, alda behar bada eskole batetik, euskal presoen zat, ala ere baute dakeinu baikurik panxika dolo behar? <laughs> eh, Nok daki... Beintzat, uh, nik ez dut uh, interpretazio hori egiten ahal, uh, um, sein ale pozitiboak, uh, nik ez da, kit bainan, uh, bueno, maiteke erraten zuen bezala, um, nox malada, uh, uh, olako uh, lan ere batean, gauzak oso diskretuki uh, pasatzea, uh, nere ustez uh, frantses gobernuak uh, berbada, Uh, uh, Maiaren gainean uh, ezarri duen baldintza bat hori uh, da ere uh, gauzak uh, dikrettuki pasatzea. Uh, Nere ustez, seguruenez uh, uh, manifa antolatzen dutenek uh, saiatuko dira, ba, behar bada keinu publikoakukitzea uh, uh, manifa bainorean eta hori uh, normalmara da. Uh, Baina eh, jaten duzunez, eh, jaten duzun bezala, denbora gutxi gelditzen da. Eh? Uh, eta ez da bat ere ziur, uh, lohtuko dute, dutera. Baina, seinale uh, positiboak balin badira, nik uste uh, ikusi beharko da. Uh, eta, nik lehen aldiadera, olako ola neremu bat, uh, uh, bueno, ari dira... Uh, Uh, publikoki uh, bide batez uh, uh, ardirela lana egiten presuai gaiar, gaiari buruz, zuri importantea da, eta gero uh, behar bada, azpi meha, mahatu behar goda, uh, gobernuak uh, izan datu duen uh, pertsona, uh, dosie hausongi ezagutzen uh, duela, uh, zer eta arisen uh, lanean uh, madrirgo gobernuarekin ere uh, beraz uh, Seinari positiboak akabalim badira uh, ba horiek horiek dira eta eta ara bai nik zer bat, aipatze garren baitare nik izango nuke testo inguruan bai eman direla seinale batzuk nolabait jakitera ematen dutela eh paisko gobernuan posizio propio bat eratzen ari dala emeki emeki afera honen gainean ezagutu ditugu urte batzuk nun eh paiseka abantzu kezuela hitz egiten honen inguruan eh, Madrid lezekala ahotza eta orain bainik ukusten dut badaudela sintoma txiki batzuk baditaike ba, presio baiteko, bat ala ere baditaike presio bat Madridenganik momentu hontan espainarrengan eh, ez xur naiz presioak ag agian egongo direla beti on direla horrela baina sentsazio daka parixe eh, aixeago eh, ibiltzen dela momentu hontan eta behar, eh, bajada ez da mm, galdu beraj Espainian beste arazoak badutela Baia, arazoa, politiko beste arazoa dute momento hontan Espainian eta seguraski horrek ere bai laguntzen du baina nik azpi marratuko nuke adibidez orain dela aste batzuk Europako parlamentoan eman zen bozketa eh baspetxe politikoen inguruan txosten bate bozkatu zelarik eta nun hurbiltzaren eh, ba, aldeko eh, autua eginen zan eh, besteak beste beste neurria askoren artean eta espainiko alderdik bakarrikan geratuz ziren PP kangeltu zen eta Frantziko eurourodiputatu guzik bozkatu zuten txosten horren alde e, baita Michel aliot Mari. Mm. Esan hori e, e, orain dela urte batzuk pentsaezzinnezkoa zen hau da. Hori harttasun printzipio martzan zegoen eta inundi inora Parisetzen e, e, e, baztertzen Madrilgo pozizio hortatik ez eta gero e, ba, pantxikak ipatzen zun bezala lan mu hori publikoki eratu o, denean, Jakin badakigu edatu dela eremu hori Madrili jakinarazita gero, hau da Parisek ager dezaldu dio mm -hmm. para, e, Madrili aizu, nik hau egiteranoa, nik eratuko dut hau, nik aldatuko ni espetxe politika. Mm -hmm. Eh nikuzet aldaketa batzu badaude gertatzen da gauzatu gauzatuber direla errealak izan ber direla. Diskurtsoarekin bakarrik ez du bali jo. Gure goizuntako Sola Saldia segitzen dugu Zuekin eh, garako maite ubiria eta zitu ezteko panxikade lobel Joitera ziko dugu endaiako gure estudioetan ziztera Eta esteko gai hori, bak prozesuaren inguruan ba, Jakinda bitrein beteak direla pariserat eh, joaiteko Eraz bederen bi mila pertsona gehiagore ere seguraski eh, beste manera kartuko dituztenekin Z Zer salatzen du holako informazio batek? Egan eh, nahi du gizartaren aldetik, galde, galde azkar bat, nola ikusten duzu eh, maite ubiria, dibidez? Bai, nik usteet, eh, bueno, Euskal Jendarteak badula senauri, eh, badakila noiz diren momentu era bakigarriak ez, eta bo bakigilek eh, oso mezu argia pasatu dute, nola baita zarreranez ba, ba emengo eragile guzien indarrari esker ba gauzak mugiarazi direla parisen baina benetan emaitza lortzeko jendarterren indarra jendartearen atxa hori behar da ez eta nikuztute jendarteak ondo ulertu duela mezu hori ondo ulertu zuen bezala zer zegoen jokoan apirilaren 8 eta haionara bertaratu zen eta behartzen tokira bertaratu berta, berta zen laguntzeko desarmatze horri. Ba, oain badaki, importantea dela, Parixera joaitea, numbrean dian joaitea e, bertara, mezu argia pasatzia eta horrek usten da zen olakorea eman den, e, bitren beterik dire eta zakigu iregarrena iragar, eritziko den, baina badakigu baitare autobusanitze antolatu direla egoskal herrian, e, este hauetan e, etengabe biltzar publikoa egiten ari direla tokia eskotan, irigurutan, e, Eskualde burutan eta nik uste eta ulertu dula. Zer dagoela jokoan eta importantea dela ba, bakia eta justizia izateko Euskal Herrian, ba olako urratx bat hilaguntzea. Gai hori patuko dugu dena den intzina, beste gai pasatzeko, garaioak ipar Euskal Herrian, egonka jaundia Euskal Elkarguaren dako, eh, eldudiren hilabete eta urteetan, azken aktualitatea, trambuza obretan, baina gara edo sufriaren bideaaren kostaldean kostaldean allaketak dira onduko urteetan, Behar bada Pantxikalobel joai artete gaiogtan beranta hartu da egidurten zauzu Norekin konparaik Oroko idealari konparaturik adibidez. Bizistan denez uh, uh, denbora asko galdu da uh, uste dut. Uh, Uh, naiz eta ez da neri ejatea, eh? bainan uh, komparatzen duzularik uh, beste Metropol batzuekin egia da hori ejaten aldela. Uh, bainan, uh, da haritari harit uh, dira uh, uh, ere muguzietan beraz uh, janduzunez Trambusa, Andoni Banegrasi uh, eta Bayona ahteko trainlinea um, gero uh, Bai, e, bi elburunagusi bat dira, e, alde batetik garaio begdeak e, garatzea, hori e, lentasun bat izan behag da, baina hori e, ez da OSR begi eguntan, baina ez da galdu behag ere gure Ipaje Euskaregian, e, diende asko bizirera, urbanizaz, Tu ez diren leku batzutan eta beraz trambusak ez duela eh, eh, behar, guziak, eh, behar guziak beteko behar beteko beraz eh, ari dira bai pensatzen behar bada baiona eta, eta donibane garasi arteko trenlinea ba o bekiago eh, hor uh, uh, uh, dute gialdatzea, behar badat gengiago ez zartzea, uh, bainan hori eka nahi dut uh, autetxi uh, autetxiak hori egaten dute uh, duela ogoi urte asisten uh, lanau, uh, bahne kaldean uh, bada nahi bat, bada uh, gogo bat hori uh, garatzeko, gero ikusi da nola, nola dena lotuz, eta ez da Antu behar uh, um, dotan euskal esk, elkargoak ez mm. du dirua ematen e ahal e, naiz eta eskualdea e, izan beharko da beraz uh, ezdaki <laughs> ez itxobera nora mm. joongo da ba on ba at zeapen asko hartua izan da e, ere hortan mm. eruzti. Egonka e handia asteko hori bai uh, irigunea sortu denetik emaite hoberia. Bai, nik uste duten garraioa dela arazo handi bat edo erronka handi bat, atzerapena dagoela ezin da ukatunia dos nago e, diagnostiko horrekin baina egia da e, erronka handia dela besteak beste eskuduntza aldetik tata bereziki finantzamendu aldetik oso ban handuta da, dagoela garraioaren e, dozierra edo eta horri heltzea, ez da, batera erresa izango baina uste dut erronka aporitia dela Euskal Elkargoaren dako, ez e, egia da Irigunean eta, bueno, biarritz bai honan gelu, eremu horren baitan dauden arazoak konpontzera etorriko dela, edo torri barko lukela, e, tranbus hori e, ikusiko dugu zenolako emaitza ematen duen, laizter, duen urtean ja lehenengo <laughs> datok izango ditu horren inguruan, eta garrantzitsua da horri e, erreparatzea, zeren eremu e, hortan e, arazo handia dago, baina baita ere, E, ba, trenaren e, garapen horren baitan e, erronka handia badago, ez? E, daipatu zuen lerro hortan, baiona garazi lerro hortan, baina baita beste lerrotan e, ni nipen txatzeetan hemen, e, ba, endaia eta baiona artean joaten denain beste jendeak. Eta ze, nolako arazoak da dauden oraindik ere bai trenbide hortan, edo ordutegi aldetikan, edo trenak entzendituzela, edo lanak direla e, azken orteotan, oso inbertsio apala eman da e, trenbide arrunta horren baitan, eta horrek altetu du edo zerbitzu e, ubera, ez? Ordun bai, nik importantea da estrategia bat ukitzea, e, garraio kolektiboren inguruan benetako garapen bat emaiteko, baina zeur, jakinik, seguraski horrek eskatzen dula beste investizamendu batzuk alboan al ustea, hau da, oa ere ez dakigu atxeteren ingurantzen olako mm -hmm. e, bilakaera gertatuko da. baina argi dago hori bazterren geratzen baldin bada eta postua baldin bada oa ingo lerroa e, obetziak, seguraski zerbitzo beagoa izateko aukerak izango ditugula, ez? Horto, bai, e, aututa erabaki importantak hartu behar dire horren inguran ondoko jabetetan. E, bai, alde batetik e bad dirala kolektiboak aipatu ditugunak. E, Betik oraiko ibiltzeko maneren e, pixka bat antolatzea e, pan txika daro ohja aipatzen da azken e, egun houetan bereziki ahirurogeita hiua autobide hori baiona doni ban loitzune inguruan ba, joka ditza ere baliatu da ba, eguneroko... Eguneroko Ibilbidentzat e, e, Baleatzea, hori e, Gauzagahia izaiten alitaike Zorostaz, ondoko uxtetan Uh, Oso zailada diakitea, uh, nire ustez uh, aipatzen dira hainbat proiektu eta ez dakit susen zer azkenean lortzen alden konkretuki. Uh, entzuna izan da beraz badela asmo bat bai uh, jokad, uh, jokad untan barbada uh, presioak uh, Uh, apaltzea, egunero elabitzen duten pertsonentzat, uh, eta bak bainan zer ezan nahi du, azkenan Egan nahi du, um, ba ongi da e, autoa hartzea, e, e, gutxiago e, pagatuko duzue autobidea. E, Zer da seinalean, nik ez dut e, beintzat ongi ulehzen. E, Ari gira, beraz, gaxaio berdeetaz e, itzegiten, e, beraz, trambusa, nire ustez, e, e, bizia e, zinez aldatuko du e, e, mam, e, beabe remuan. Uh, Baan uh, eta bestalde ergaten da ba, uh, uh, jokat baten proiektu bat uh, bad dela edo sostengatu uh, nahi dela idea, nik uh, behintzate uh, ez dut hori sobera urrechttu. <laughs> <laughs> Ba, bai, da e, ba, e, kontrasen punto bat en badago, eh, alde batetik e, proiektu handiak edo trenado tranbusaren inguruan eta gero e, ze aut, e, autopista edo autobide horren inguruan e, neurriak hartzea. Beiak badaten da, bada? baita, denen beiak e, badata pentsatzen dene beharra badala, pentsatzen dute badaudela ba, profesional asko edo langile asko egunero gonbar direla errepidean, pentsatzen dut banatzailea, pentsatzen garraion inguruan e, ibiltzen diren edo artizaut txikiak edo zenbaitende Joan Ginak egin bar dituztenak, ez, lana e, dalata eta hor ere bai erantzun bat eman aidaz. Egila da Koerentea izango ditzatekela, airu eta horren baitan, neurri bat hartzea, e, preso apaltzea aldea, kontutan izanek Euskal Herrian ere bai olako neurriak hartu direla. E, asizan e, Gipuzkoako aldundia, gero baita bizkaiak hildo e, e, e, beretik e, urratsa eman e, berri du, enafarroko gobernuak ere bai e, nola segida bat markatu du horren inguruan, gutxinez, haingaresti diren, e, azpigitura oiek, Eta batzuk, nik esango nuke espaldik, e, ordainduak direla, eguzkalerriaren kasuan, hemen e, tra, e, bonolanak berriagoak mm -hmm. diren noki, Ba, nola baita, ba, ez izateko sama berezi bat, langile edo biztanle horren gainean, eh? baina... Onartzen dut horrek onurak baditula eta jendeak eskertuko dula, zeur aski, eh, lansarian as, diruotza asko eh, joan endalako jabetero engarraio hortan, eh, baina ados nago pantxikarekin eh, pixka bat mezu kontra jarri bat eh, pasatzen dula. Kolektiboren aldeko aposto egine maldin behazur, eh, indar bereziak edo geienak anegon bar direla. Uste ditu nik ikuai. Ara, ba, ikusiko nora mugitzen diren, e, gai horiak, e, lujalde horikare aipatzen alako ginoen, behu bada beste aldi bataz, e, mileskak gurekin izanik azteko maite ubiria dia, hogeita azteko garako kasetaria zirela, eta pantxikadero baltzu zidu ez dekoa. Mileskak gurekin izaniko izontan, tapasa egunan. Mileskak zuri, ayu, ayu.